а канали так і лишаться на папері. Ви ще матимете нагоду переконатися. Але ж про хімію постанови немає. Вона може з'явитися в найневідповідніший час і доведе наше майже знищене сільське господарство до повної згуби. Хоча це загрожує не тільки нам, а й усьому світові. Тоді що ж, наша з вами робота отут на агростанції безнадійна і життя так само безнадійне. Розгублено поглянув я на Черкаса, що метався в тісному просторі, мов темний вогонь, мов похмурий вісник прийдешніх катастроф. Зовні навісника Нещасть більше схоже був я. Зодягнений в чорний сатиновий халат бухгалтерського взірця наслідок адміністративних щедрот нашого патолашки, який купував для агростанцій все найдешевше, бо знав, що послідовне дотримання режиму економії є єдиною з передумов постійного перебування на керівній посаді. Професор Черкас не визнавав ніяких халатів і спецовок. Я ж, привчений до армійської дисципліни, Дав себе вгорнути в цю чорну ганчірку і тепер громадився край столу, мов чорний круг, але в душі моїй був інший колір колір надії, і мені не хотілося згоджуватися з похмурими професоровими пророкуваннями. Коли так, сказав я, коли всі зусилля марні, тоді навіщо вся наша наука, навіщо наші зусилля, навіщо ми самі? Ага. зраділо вигукнув Черкас. «А вас уже охопив Вічей, а Вічей – це природний стан інтелігентів. Отже, ви, Миколо, стаєте справжнім інтелігентом». Він знову всівся на своєму стільчику в кутку, схилив голову, так що підборіддя опиралося в груди, лівою рукою колошка в брови. «Може, тільки з Вічою народжується справжня відповідальність тихо мовив черкас? Інтелігенти перші повинні це відчувати». Занапостили землю уряди, рятувати її повинні інтелігенти. Правду кажучи, я слухав професора з деякою недовірою. Його страхи видавалися мені перебільшеними. Що може загрожувати цим степам, цим неймовірним чорноземам, цим благословенним просторам? Сюди тільки дбайливих рук, хазяйського ока, розуму, техніки, і ця земля прогодує цілу планету. Ви вважаєте, що катастрофічне руйнування землі докотиться і до нас? обережно поцікавився я. Докотиться? здивовано зиркнув на мене професор. Звідки докотиться? Воно покотиться. І саме від нас, бо ми перші почали цю страшну руйнацію. Спершу понищили селян. Тепер черга дійшла до землі. Але ж селяни ще живі, заперечив я. Ось перед вами сидить селянський син. «Жива моя мати, мій брат, живе моє село, хоч і вмирало, входило в землю, але воскресло, відродилося». Професор Остомлено змахнув рукою. «Відродилося? Але в якому вигляді? У вас ще буде час подумати над цим, провести порівняльний аналіз?» «Я нагадую інше. Індустріалізацію країни проведено за який рахунок? Іноземні позики?» Непівський розвиток легкої промисловості, яка завжди дає найвищі прибутки для держави? Ні. Це зроблено за рахунок селянства. А в 1933-му на Україні вимерло кілька мільйонів селян, а відібраний у них хліб був проданий за кордон, щоб одержати валюту для індустріалізації. А що ми маємо сьогодні? Сталін в економічних проблемах соціалізму пише, «Мета капіталістичного виробництва – добування прибутків». Мета соціалістичного виробництва – не прибуток, а людина з її потребами. По-перше, яка людина? Партійна номенклатура? Кремлівські вожді? По-друге, за чий рахунок жити, коли не думати про прибутковість господарства? У нас понад 50% промисловості нерентабельної, збиткова металургія – на дотації всі шахти, військова промисловість пожирає леву участку національного продукту. Скільки коштує атомна бомба? Хто це знає? Хто повинен за все платити? Знов селяна і земля. Питання тепер стоїть так. Хто виявиться терпелівішим? Хто витримає? Людина може знести все. Земля – ні. Хто її порятує? Отакі дощові черв'яки, як ми з вами, якоюсь мірою так. Не треба замахуватися одразу на планетарні масштаби, але не треба і лякатися,